Alhamdu lillethu rabbi lalamin wa s-salatu wa s-salamu ala Sayyidina Muhammed ibn wa ala alihi -al wa sahbih ilmeh. Početovani prajta, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala wa barakatuhu. mi restavamo osobeno zadovu sem čest deka pomegdu nas u svojto prisutstvo nepočasti edem bodim na našite prostori Еден човек кој е усен професорската титула, со себе го носи уште унат по вашото, а тој е одното е што Бекамбарос на Габапа, Лијуа Седден, не обртат сите нас, да повикуваме во Аллавовиот дим, да повикуваме во Аллавовата вера, со сет во нашето го знаеме, и со сет во нашето сме го научиле од Курават Лимошан и од Сунетот на Бекамбарот Мухамет, али и садакува са е да повникуваа се на оније кои што ме даде на знајањето. А едно од таквите е денеска по нас и со особено задоволство и чест ми е да го представам, професорот доктор кој што ни далаја од 18 година, господинот Шефикотич. Пре да му дадамот порт, бидејќи имаме малко време, но јаци на нас, Не би заходил многу да должам, но имам должност да го представам професорот доктор Шефи Куртиќ, кој како доктор по гадински науки уште 97 година докторирав во Тунис и мене беше особено додоволство и чест што токму таа година јас лично се науча во Тунис и го запознаа докторино Шефи Куртиќ како студент на прва година во таа држава и од го следа вреговиот пат на неговите дела, така да ќе најдете дека има напишано преку 23 книги, има рецензирано многу дела, има преведувано многу книги, има учестувано во преведувањето на муслимовата збирка, изто така значи, од екипата и во преведувачите на бухаријската збирка. Ние знаеме дека после кура на Зимушан Најважен, није Харисот на Пекамберо Снега Балува Ленина Семен, а оне кои што го пролучуваа зборот, говорот, делот и постателот на Пекамберо Снега Балува Ленина Семен, во Исмано и помеѓу сите нас има посредно место. Па затоа не би дожил повеќе, би сакрпамо дадам збор на нашвиот гости, почитување од професор Шепи Кротич. Изволите, والصلاه والسلام عليك يا محمد وراره وصحبه اجمعين ارفع لي صدري ويسر لي امري وحققت لي رساليه فهم قول سبحانه لطيف دائي موظونه دراجو za jednom, jer sve dok se druživno spušta se Allahovom Milovic, Sakinet i njegovim medici okružili ovaj skup, a Sakinet je za nas posebno važan zato što danas, kao što vidite u vremenu krize, vrlo je bitno da imamo smirenost. Drugi to nemaju, koji nemaju vjeru, koji nemaju, po osnovu vladora, ta Allahovu, to zaštavno, bez otvjera, koliko sredstava imali, koliko moći, koliko snage, koliko drugim mechanizama, nisu u da se čuvaju u svoj tur. Zato ste, nesmo međo shabama, niste čuli da se neko ubio, da neko je samoubistvo, da je neko među dobrim muslimanima to uđinilo. Izvijek kada ga šetna za ili da obas to ili siger. A suprotno nema čovjeka da izdrši samoubistvo. Pa zašto? Zato što stalno dolazi u džaniju, stalno se druži na ovim mjestima, Allah tada spušta svoju smirenost, dakle se kine, Čovjek je tada najrahatniji, razumije I ne može nikom biti rahatnije nego virli. Nema bolina koji te može smiriti, nema aspirina koji te može umiriti, nema nijednog drugog ili jedne pilule koja može da umiri čovjeka kao što mogu ova mjesta. Jer Allah tu posebnost pušta svoju milost. Zato je naravno zadatak da se često odružimo u ima Uvaha Zurašanu, jer na taj način jačamo svoje jedinstvo I tema je najavljena jedinstva, ali tako muslimana večeras opet, Ovo je, vaša je u ovoj našoj prvijekoj džami i zato treba da pokušamo da nađemo načina da djelujemo jedina druga, da se dogovaramo, da dolazimo na jedna mjesta, da činimo i sačinjamo umjedinstvo. Jer umjedinstvo samo od sebe ne nastaje. Ono postaje, dakle, vremeno. To se sve uvježbava. Sve navika, vraća moja vrada. Kako bude navika alkohol, kako bude navika droga, kako bude navika, recimo, onaj pokušida, duha mužina, isto je navika i namazi, post, i muslimana i prasko muslimana, sve sto navika i zato je vrlo bitno da mi od malih nogu svoju djecu dovadimo u ovakve prostore, da se namikavaju na jedin izru sa drugim muslimanima, da se namikavaju na različitosti među muslimanima, a niko nije kao islamini vredavu nas različite, a jedne. Različite, a jedne, kao što kaže u poslanik salo Allahovim srna. Različiti će nam oče različite majke, Ali kaže, vjera je jedna, vjera je jedna i jedan je iskuno da dakle, mi nastajemo, mi dolazimo od jednog jedinog. Allah, koji nas je poslao na ovaj svijet sa jasnim zadatom. Vidite, i nije pitao nikoga koje je boje kože, kojoj naciji pripada nego je zabrao sve ljude prije nego što je naša tijela stvorio Allah Jelešanu. Hidjade godina prije toga zabrao je naše duše, svi nas koji ovdje sjedimo nami i oni koji ne sjede i oni koji su vijednici, oni koji nisu vijednici, oni koji su iz Atrike, oni koji su iz Ljublja Amerike, oni iz Australije, svi su bili na jednom mjestu je onda Allah je upitao ti to sve duše. Alastu bi ratu bi gul, nisam ja baš gospoda. Sve su duše odgovorile, kalu, belaže, Vidite jedinstva kako je bilo. Svi, i crnci, i bjelci, i amerikanci, i francuzi, i današnji, i ne znamo, što ne nabrajamo daj, možemo da sada koliko je naroda u svijetu, koliko je nacija u svijetu, ali svi su bili jedinstveni. Kalu, bela, še, hibna, nego šta, ti si nani gospoda. Vidite, svi jedinstveno. Veći vidite, vidite kad dođe na ovaj zaborave zaboravili ljudi. Arati neki kakvu da je, Insan došao od riječi nesije, od na nastala riječ insan. Nesije, ona i koji zaboravlja. Pa smo mi došli i onda zaboravili na svoje obećanje prema ovakvu toga žadu. I zato smo onda ošli u razne frke, ošli u razne stranke, otišli u razne prace, se drugim nekim smjernicama, I ne umijemo se vratimo na tu posebnu talastu dođivu koju je Allah voli. Ono voli da njega obržavamo, njega hvalimo i slavimo. I u tom mislu kada ga svi slavimo, hvalimo Božavu. Kada je od nama jedan jedini, onda i mi postaju ujedistveni. Je Jer zato što je jedno jedino uslijedimo. I svi su poslanici, kao što znate, koji su dolazili i bili snedjeni od na svog nazda. A onda je Allah poslao posljednje poslanike milijenika, Mohameda, da povede sad naju. Sad, naravno. ljude. Razumijete? I on je rahmetan. Milost svim svijetovima. Dakle svijetovima i ljudi i džina. I samo ti ti koji treba biti desni, čak i džini sa novemi i sa džinima koji su dobri, plemeniti, pošteni, kao što se kaže u džin, ima nas dobri i loši. Dakle, nima ima dobri. A mi odlično pravo džinima mislimo da je to onaj, jel tako ono što najgore. Ne. Nego ima i dobri kao što ima i nas dozni. I su svjesni, oni su oni koji radi na klanu afirmiranja Allahove vjera imaju oni koji se postavljaju. E zato Allah šarno kaže postaniku s.a.b.a. Reci, ja sam svima vama Allahov poslani. Kul, inni Resulullah ilaikum džemijaan. Reci, ja sam svima vama Allahov poslani. Dakle, ja sam Allahov poslani i bošnjacima i Romima i Albancima, i Britancima, i Francuzima, i Azebriđancima, i Latinoamerikancima. Svima sam ja ovaj poslani. Dite, nikoga nije poslani, kada je Islam izvojio. videli je so jedinstva kao što so je bilo jedinstva među e, Nigde. Svi su so ranije se bijeli na pleme Kureć, na pleme ono, na pleme Beno Mustalik, na ono, na ono. Ali kada je dašao Islama, sve so ovo vidite. Svemane u Farisi je bio, Jo tako iz Persije, današnje Egirana. Ali da poslanik Ali selam na jednom mjestu kaže ti si od mene moje porodice. Vidite, nimalo čara bilo. Vidite, to da Bila al-Habshi bio crnac, a Rafi su bili bjelci. Isplovila pora iz odatle poslanik sa pola valih u Dolazi jedan bijelao, prvo što je crnac, drugo što je bio rob, pa su ga oslobodili. I vidite, prvi ezan koji je pročiđen Islam nije ga proučio nijegovu Behre Sebti, kao je jedan od prvih na islam. Nije ga proučio od alija kao, jel tako, onaj, rodmina poslanika, ali se jedan od dječaka koji je prvi, prvi prešao na islam. Nije ga proučio ni onaj kao veliki, jaki, snažni musliman. Nijegov ga je proučio kog bila alhadešnji koji je bio crnac i koji je bio slobođeni rok. Ne ima ni oca, ni majke. Ne znamo se za oca, ni za majke, ni za breta, ni za sestru. I onda poslanik Islana kaže, idi bilo ove i prouči nam je zan. I on je prvi i proučio je zan. Zamislite, čovjek koga svi smatili, niko i ništa. On je niko i ništa. Ne znamo se ni po rijeku. Evo crna se. Ali to bi ja zadaću. Dakle, napol poslanika, ali Islana, koji je javno, jasno, ilustrativno, zorno, čisto, sigurno, poznao ili udalo Allahovu vjeru. Niko to nije javnije govorio od bila Vahabešija, vidite. A timo hoće Allah da ukavi njegov poslanika, da u nas islam islamu nije bitna boja kože, da u nas u islamu nije bitno porijeklo, odakle si ti došlo, imaš li oca i majku, Ne, ne znaš što znaš. li rok? Nisi li rok? Jesi li bogataš? Nisi li bogataš? Jesi li debelo? Jesi li mršan? Jesi li visok? Jesi li nizan? Sva razlika je korna samo u bogobojavlosti. Samo tako Tu je razlika među ljudima. Nema razlika u drugim segmentima. I zato ste vidjeli u verici koliko je ljudi i Crnaca počelo u prlastu Islana. Zašto? Zato što je šestdeseti godina 50. i 60. godina na većim crkvama pisalo psima i crncima ulaz zabranjen. Pa su crnce usporedili i stavili istu ravan sa psima. A to su ljudi kao i mi. Nikakve razlike nemaju dođenji nas. Samo razlika u boji koži neću neću neću raditi. Razumijete? A u islamu nikada ta razlika nije živa ispoljena. Nego vidite ovdje Jasno se govoriško kao što vidite kakva je Allah ženama dao takvu počastu. Prvo je Islama koji je nakon poslanika Ali Islama prihvatio vjeru. Nije bio on štarac, znate dobro, je bilo betrni Alija, ni onem, nego je bio Azreti Hatidžan. Dakle, Allah hoće da ukaže ovdje ženama da je prva osoba koja je primila Islama, koji je računamo poslanika Ali Islama, jer je dobio onaj poslanstvo, jer tako je dobio taj zadatak, ali čujem je svjesno. Da primi vjeru je bila haveti hajiđa, radi Allah, da vanha. A ono mi se je odio namalo. Te bildaju ljudi, te treniraju, te dižu tepove, te treniraju boks, te kontaju. mi radim, i opet jedan muškarac, prvi nije pao kao šehid, nego opet žena pala kao šehid. Zumeja je prvi šehid u islamu, jedan muškarac nije bio šehid, ona je bila šehid, prva. I to kad je mogla da se povuče, kada je jednu čemu došao sa onim, I svojim da je u godama ono reći dviđenja, ali neće više islam propovijedat, i on bi ostavio. Evo on kar je ostavljena, kar je ne ostavljena, ni pošto. Ono što sam uzjela, ja to više ne ispuštam. Nije to rekao ni jedan uškarac, ni jedan sjajni od onih boraca islama, nego Allah počastio. I to rekao da, da je njima zavljeno. Ljudi Allah je dio, da nama kaže pokaže, god te računam željama, oni su, ljudski robovi povrat, pa vidiš ti, junaka međino, vidiš ti svijet i među... Kod Adretije, Hatidje koja je prešla provana Islana, pa ne sam vam došao iz pećine prtiju, ne znam šta je, še jer šeitan melek, šta je, kraju, igre, uči! I on dođe i kaže, voda sa svojoj ženi, Adretije, Hatidje, kaže, ne su kiraj se, to je melek, došao. On kod ja znam, kaže, znam ja, jer ti uvijek misliš na vrpinu, vodiš sa džumnoj ljudima, plemenci, trnež Svijetite kako je ona pronikao u to, kako ona bila mudra žena, kako je pametna žena kako je odmah poslanika Ali Islama podržala. I zato, kad je ona umrla njegov Amidža Ebu Talib, iako nije nikad kašao na Islama ne volio, Ali vana, Ta godina je nadvana Adol Kuzni, godina tuge. Zbog njegov Amidža postavlja njegove žene koja je ga prva podržala, kada su ga svi osuđivali s mantrovim, ljudjakom, pjesnikom, ovakvim, ovakvim, ovakvim, ona ga je podržala. A podrž ono Prvi insam koji je podjel na ovom bila sumeja radi allahu ta'lana supraka jasna i majka amara radi allahu ta'lankum et ma'in haser pokazuje jasno A zatim, vidite, nije čovjek koji zurno, jasno, glasno ona ispominja ovakvu Znate mi, mi u džami kad kažemo to je manjuca a to mi onaj kada mu nari prouči ili sad odavne na mikrofon a čuje da ode 30.000 ljudi okolini Velika je to stvar. Znači, on javno, zorno poziva i kaže Allah ove kvar. Allah je najveći, nije pred svim i kaže za Mojezina će na sudnje danu svjedočiti i drvo i stano i ptica i ljudi ko god je čuo jedna svjedočića za njega. I zato će Mojezini biti nita drugih ljudi iz jednu glavu gore. Svi ljudi jedna, ali Mojezina još jednu glavu izda njih. Zato što on javno gore, mi dođemo ovdje i Hvala vam za i mi kvađa na ovom žaru se zakorim. Ako ja zim govaj vam vidne gore, ranije me gore, bilo bi pojačala iz burtnika. Goro se nam narupenja kod odgo Allahu etver, Allah je najveći. Ešar van la ilahi d'Allah. Svijednoći im da nema drugog vodao sam Allah. Zamisni ono. Sad javno to govorim. E ko je to javno govorio? Pa Bilal Habeši. Čovjek koji je bio, dakle, crnat i još oslobodjeni rod. Razumijete, vidjeti ste kod nas kad neko nema neko porijeklo, svi ga si teriši. Vidite kako je islam važna od svakog čovjeka. Ja svaki čovjek imao dušu, ovdje. svaki čovjek imao sredce. Nikom nisvišo u lijek, nikom nisvišo u lijek, pa to, to mi je rekli ono što Allah dao koji posebno i stvorio čovjeka prija se mi je od takvom takvimu. U nevješem liku i obliku. Pa imaš lije kravo, taj njegovo liku, kogli da mijenjaš. Imaš lije si smijavaš. Njega Allah stvori odbog, kad kaže da je stvoriš najljepšu liku obliku, on je stvoriš objacije, crmce i bošnjake i makedonce i rome i albance, sve stvoriš u najljepšu obliku. Ko će ti da ti sad među nama, jel tako? Ko da praviš radu? I nema čovjek pravo da pravi radu. I zato jedne prilike, poslanika Islalama je kada je naišao pored Keanu, bilazeći Keanu i gledao već Keanu, kako si veličastrana, kako si divna, kako si lijepa, kako se Ali kaže, još je bolji vjerniku, ama, još je ljepši vjerniku, ama. I onda se navodi u drugom prebranju, kaže, bolje je porušiti kjaru, nego uvrijediti srce u vjerniku. Razumijete, a vidjelite kako mi uvrijedio meni drugi. Na bilo kojoj nacionalnoj, rasnoj, boje može, bilo koje drugo. Vidjelite kako mi znamo i druge ponižavati. Da je moj slavno poniženje. Svaki Allaho rob i njegov rob, a nama je rad, gospoda, on je jedin i se valiča, a svi smo mi isti. Svi imamo istu dušu, imamo istu tijel. I kod crnca, bjelca, crnog korca, bilo koga drugog videa, jer se kad dušu atla, uzme, svi za I nja obraz smrdi i koga je onoga drugog. I od onog koga taša, isto kod onog siroma. i od onog bjelca, kod onoga crnca. A mi smo to vremenom napravili podile rještački vještački podijel napravili. E, na nama na je zadatak da se svi jedinstveni budemo u tome da pravimo novu, novu verziju onog pravog odnosaidnih prema drugima. To nas sam pa pravi. I zato kad govorimo o poslaniku ali se vam, neki kaju sunet i ovo sunet i ono. Gledamo u tome sunet kako je poslanik radio prema ljudima. E, videli ste kako je prema ljudima se odnosio? Neko igrije napravi, nije ga smakao debilom i nije ga istežavio svoje zemlice. Iko je gledo da ga vrati na pravi put. Vidjeli ste onaj mokri u džami, vdujim, veze onema, on došao od bojaca tamo, ali deva, deva stane, on je učio naš gdje ga malo stane, okrine se i vrši malo velku vredelšku potreb, pojde put i tamo, i normalno dođe u varislavnu džamiju, i duži da ga vodi, on odlovo u čašak, i počne da mokri, to nam imam pari, su one sa jivom, dakle, a nispojeli da ostajam. A onda shabe odmah stoče vidjeti njega debila jedno u džami da mokri Oće na njega tamo, onaj bih zapucao, onaj bih zapucao, onaj bih jako zuki, zmajgeri, ono što trefi, razumijete, na brzinu. Kada nešto vam vidjeti, oni će da uderaju. Kaže, ne stanite. Oni stanu. Kaže, ne pregirajte, pazi, u džaniji mokri. Ali i sa vama kaže, ne predvirajte radno. Ne zaviši. Čani! <gleda> tako gdje radi. Da, da bi višla, da, da radi. Malo, ne bi odnega ostao višta, kako se tako gdje Ali i sa vama, kad ne predvirajte. Evo sad je, braću moja kraja, vidite nauka, mencina ustanovila da je vrlo opasno prekidati fiziološku potravu koju potreš da drušiš. Ako počne da drušiš malo i veliku fiziološku ne prekida. Jer je to štetno za drage. Dakle, poslani, kad nisam ono to znao, oni imali na knuće, odavljaju od šana jer je bio poslani. I zato u kar ne dirajte. Kada završi završen, kad je danesete kofu vode, jer je veliko i pospite po toj zemlji gdje je u bokriju. Jer dakle, znamo, da ta drage nije imala tepija, jer u medicinu ne bih na tepiju To je jasno i da je u Ne Nego je obično, su gledali na običnoj prašini, na, na, na tralik, tamo sve džarame, napravim s ovom zidom, to je sve bolo dole, nije tako krona, ovako lijepo, pa lije, da mi možda baš ono fino da sjedimo na ovom. Jer I, i to je bilo skromna džarame, nije to ko sada koji bilo zi, tamo će alabu, ali i s ovom džarame, ali da ko je bilo vrijeme, ali se ovom nije, ovo je sada ovako, a to je bilo puno skromnije, čujete? I onda kad je, pozovite bi ga ovom na druci, i kad je on došao kaže, Pa nije, džamija pravljena kaže da suđeni, džamija pravljena su njih uđi kuran, da se zvigra vlas, pominje i da se klanje. Možda vidite, ali tako mu govori, blav, drago, fino, simpatično, baš kao radite da svoje djete zavitli. A kodamo da ono sad nešto dobro, tako njima ali i srvav fino govori. Ko da ono sad odio tepsiju, baklava, da dževlad, pa eto, ali i srvavljaju pa fabio, čunijete? E, isto tako, onda je donio nešto, he, u džanju, tako oni se vam fino domovi. A onda on kare, vedi to, zapam ti ovo, ovo je najznačajnije, izlučeno pol pristada. I onda taj doma kaže, Karoli Muhammede, on ne znao na malo posluđano, tek primjer ispano došlo, ne znao on dovoljno, on to ne znao i ono, Karoli Muhammede, se Allah smiluje te pri meni. Veli oni potrkali što smetija ludara, razumijem te? To je u prijevodu. Tebi i znači on ima i ne spiluje. On nije rekao, ali se podrazumijem. Čim ti gdje spominje. A vidite, najveći učitelj na svijetu, najveći odgajatelj na svijetu, najveći petagoga što ga je majka robila, poslanika, samo sam šta on kaže? Vidite, ne kričuje me, ne kaže sušaj. So ti gože su bile Allah, meni i tebi, a ti mokriš u džami. A preče su spile i onima koji ne mokri u džamine, koji su fiili A vi šta ne sam Neka Allah smiluje i tebi, i meni, i njima. Vidite. Jel sve obovoćno rijezi? Šta je pojenta? Hoće li ovaj mladić ikad više mogli tu džavi? Neće mi da. Hoće li ovaj mladić mrsti svoju braću? Neće mi da. Vidite. Kad poslanjkali svala brahne visku i kad uradi neko loše, on ih ponovo spaje. Neka se smiluje Allah i tebi, i meni, i njima. Vidite. I onda on, taj mladić, nema više, neku su mrski premani. Jel' smo jeo da nego ne, da udaraju da gasnaju zato što ga mrzi. Nijedne, da brzi nije dobro radi što je stvarno loše. Pa kod nas neko to učinio, šta mi radila je, jedini zna, što kod nas pojedinačno tako. A pomalo je dinetola prosanikala i sala. Kao radi nadame da okupi i listu ili drugi pri ne pazite dobro. Jedan je ensaria udario jednog muhadža da je ga nobo malo po turi, gleda na njemu radiočku turi. Nešto se desilo na omeđu, da li je to bilo i živi ili to bilo ozbiljno. Ono jednaga ensarija zapucao u strašnji bio tijelo nobo jednog muhađera. A vi znate da ta kategorija muhađera bila koji je iz nekih u godinu, da su tamo bili ensarije koji su pomagali. I sad je ova jedna ensarija zapucao jednom muhađeru. To se dešava, ljudi s tomi, niste bili I sad vjerovao tu da li se nešto molili porička, ali ovaj ga je malom nogom zapušao, a ovaj kako je to bijel, postravljen bijel tijela, jedan udorac, bik mi je, kaže, u pomoć. U pomoć braću mu hađeri. Ali i svak čovjek kaže, dođe vam I ovaj dođe viče, da mu braća mu hađeri, pite koliko moći. I kaže joj njemu, to nikada nemoj više odavljati. To braća mu hađeri. I kaže, to je buntine on um, ti ne oraštno znači nešto milo, nešto drugo, nešto što za rudaka Što? Pa je li pravo spomenuti Je spomenuti u hadisnu? Je li mi to znamo kako to morimo? Tačno je to. Ali on sad vidite, ili pravi razliku između Muhajđira i Sarije? On pravi rador jer kaže, praću Muhajđinu, jer kaže, praću muslimani, spašavajte me! Neko, praću muhađiru". E to znači, hoće srpu da nam razvoji džemant, vidite dobro, i onda poziva ga i kaže ovo je to više vrlo negativno štetno. Dakle, nema, tako nema niko od nas ono. Braćo Sufije, tamo. Braćo Selefije, tamo. Dobre, samo braćo muslimani. Nema razdajanja. Mi moramo da ih gliniramo nekom pravcu. Selefije, normalno, svojom imaju šeha, koji više važavaju, ono nikom nije zabrađeno. Tada pa, slavi su, mi se onaj pa poštovali onoga slavom, ono samom ono više sjedli. To nije problem nikakav, braćom mojeg rada, razumijete. Ali nesmiješ ti se obajati i voriti, mi, oni, nema to je. A možeš da ti on prijatelj bude, resno. Neko voli sa mnom se družiti, neko voli sa mojim papamom, neko voli sa onim drugim, neko voli čak nekog koji je su suprotan meni, razumijete? I to nije problem nikakav. I možemo da se družimo. Imate ljude koji su bili zajedno i osabi, jedna drugim, više sjeti, dolazim u džavu, zajedno bijeli. Niko to pravi, problem nije pravi. Ali nesmijem drugi smatrati manje vrijednje i drugi smatrati svojim protivnicima. E to je ono što je, poruha ovoga, nisam koji je poslanik, ali nisam ovom čovjeku rekao. Znači imaju Sariju, znala se koji su u bici, bili tupa u bici na bedru, pa u bici na umudu, koliko je bilo bohatina, koji je bilo njihov lođa, koji je bilo Sarija, koji je bilo njihov Emil u, u, u bici. Ali nikad oni nisu bili, ono razvojni u smislu da kažu, mi su kada niste ovani, mi smo ovako. Razumijete? Ja Tako da je vrlo bitno da mi onaj, uvijek imamo nekoga koji je neki dobar, ja znam je u radnom fakultetu, ima svoje prijatelje, svi smo prijatelji, oni prostali, prosto srca, ali ima opet neko kolega koji su im bliži, naravno mi više sjednimo i sjelimo nego s drugim, ali nikad ne govorimo ono drugo u ono lošim kontekstu i on ima svoje prijatelje, moram sa onim drugima sjediti, ali nije redan govori protiv nas, razumijete? Ja Jer tu se onda formira to jedno nejedinstvo i pravi se u sva ili anahija u jednom džamatu ili u jednom, u jednom kolektivitetu. I zato, braću moja, vraga, šta je cilj? Oni koji smatruju da su pravi, njihov cilj, sad treba da bude i družnost, da oni koji nisu pravi, da ju avisaju da oni dođu na pravu stazu, a ne da je i na Razumijete? I nema čim vidiš uvijek kada kažeš, ti si Hranuja, ti si onaj, tu čini, vidite, ti si onaj. Razumijete? I onda ti njega samo odvajaš od sebe. Vidite ovoga čovjeka, on mokri u džavniji, ali i salam jedno, jedino, nije jednog jedina riječ je, ništa loše nije rekao, nije ga poznao i fina sa njim razdobarao. Ne neći primjer koji prinosi, amen igne, hamdan u svome, gusne ljudi. Hadijs koji je od osvara, se kaže da jedan mladijs došao, ali i salam, pokaz su mlađi ljudi, obično imaju više strati, više pohvata, i on je imao jako to potencije i želio je da ženskom čeljanetu priđe neko ali pričao momak Krisla po novom snima i sada nije ti to u ratu kriptali sa nama ali nešto on je da vuče da i goden mladom mom mora ima strasti ako nema strasti treba hećemić na reči i odma živion lada ku loš tricer odma treba da se reči jer živion još je ništa pro mom nešto nije stari dobro razumijete je boroš samo što taj je osećaj boroš i zato ja li samo rekujem nemoj daaj mu što je žensko jer čim ga odvoiš ako muško Mno je četio, ali sama natim prema ženskom čeljanju. ne boj se odvajati, nema ovdje ruke, da vidiš da su prematu. Znači sedi ovdje žensko, ovdje muško, već nikad obištaja su ženom artom tri ženo i popor, ženi popor se ti dira. Ali jesu sami, čim je zatvorena, onako zulejhada i uslanovala. E, Ako niješ ti njoj oči na tebi, čiji onda moraš bježati? A kad ti košliju razvireš na usku, kak ću se ti dokazati da je ona tebe razvrata, ne ti njuj, no tome neko mora, to je kako Allah poznaju, kako imamo potrebu za ovim, pićem, sopem, za vodom, toki imamo potrebu i muško za žensko, žensko za muško. Ali Allah dao te zakone, mehanizme kako da se očuvam. Kako da se očuvam? I jedina šansa da je očuva jeste loptu što daje od gola. Loptu ja, tako je kucao, ako neće gola, ona obrna. Šta imamo? Loptu u uškota, razumijete? a loptu blizu gola se ti ukrneš, ona je tako, ona je tuk, gotovo, udar i ono zirača, ode mu, a Boga, kada onak tamo bolano, škira i sti, Boga, dvoje, ima vremena, a Boga mi kada ušrte s to je ubije, neko nije dobak u balicu, ono, noće i ono, hoće da se izbrati, ono bolno tamo, ono, ono, stoje, udar i onaj, boj, dadnije bolno. Ono, smo od tamo razumijete, ali to je zaklut, pa, sam samo tu blizu, razumijete, e tako je i godinza na Da dakle, i tako ima te porive. Vidjeti, vola da čovjek bio malo otvoreni, ima od uvaka i kad ima, on se drži i stivga, neće mi pitati, stivga, a ovo je bilo, ali ne dođe, kada Allah oposna niče. Ja imam toliku potenciju, dvojim ženski, da mi dopusti, da ja etička, znam da je glub, zabran, hran. Ali gde mene dopusti, jer samo meni, uvorašti drugima, da ja, ja osvijam potrebu i tako. I onda, a pa ste, to mislim, kad bi nama neko rekao bilo kome od Ivanova, Ufti, neko rekao, neko je kao, nekoga dopusti, a bo, onaj teda žena, a nije možda, onda koga je, šta bi se glasna jutio? Idu rekli, da ovo je volo šaša, da je otkrčen, da je živčan, da je onaj zbogut, kao će to pitati jednog od Ivanova. Ufti, uvrečeno, naprijedno, tako. E sad on dolazi, pa ste poslaniko, ali sam I u poslaniku da kaže, kako te niješ ti, na tepsu da je jedan, kako mi ju rade, šta mi je njom epiteta, reda, kog on. A vi šta kaže u poslaniku, on to njega pita. A on kaže, onaj, mladić kaže, onaj, prijde malo bliže, kod je stare sjebneš. Kaže, recimo je mladić, da je ti ti volio da neko to učini za tvojom majkom? Kože na uzubilu, Hvala je bilo neko da povduđi, pa kaže, to Bili volio to neku stranu sestranom uvradi. Ne to vam pao, a ja da se vrata, pa i to je neče ja sestran. Bili volio pa i to ja tepada. I e nekaj, te se još malo približi, i se približi. I štad napon, kad se približio, ima ga šamorom zbepovići. Kaj e tep suzeš, šta ti pravi, razumijem? On se približi, ne dobija šamorom, nego alejselam stavi svoju ruku nekog očela, I onda kaže, Allahumma tzedembe, jarabi, oprosti njegov grek, oprosti njegov grek. Dakle, tu zamiđa u nakon u kojim tijelom čini. U tahtu kalbe i očisti njegovo srce. Svega znači što je valja. I začuva njegov stivno mjesto. Začuva njegov moral da ne Imam Ahmed kaže, da onaj prenosios koji je ovaj hadis od Asaba, kaže nakon toga taj mladić nikada više nije ni pomislio na bunu a kako da da da eto i pomislio više nije vidite to da znači šta je nama cilj nema cilja da čovjeku koji ne zna da mu donesemo ono što ne zna on mladić je u da je to za ja potencijalna... Ćoli, ovo забранили onima koji nemaju autoketovali ja imao <gledan> mi baku <hvala>. meni <gledan> se neko ekskluzivno pravo da vaznite može da kaže ne znam to Kada me poslani, kad ja sam vam objasnim, kada vam vidite ovim racionalnim dokadima kažem, pa znači vi neko smo tako i ovo, kod nas, evo, nešto mi činimo drugom, odmah stavljaju ponove toga, šta misliju da je tamo tvoja majka, tvoj babo, a ti mu nekako činiš, ne znam, tvoj brat, ili te je bilo drago? I e, odmah nemoj niti i brat, i tako mi smo u tvar postavljeli. Znači, ako, ako bi ti volili da ti neko nešto date, pa daj i ti njemu, kad on tebe zapraže. Ako bi ti volite neko pozaviti kad si ugrožen, pa daj pozaj Tako da vidite ovdje kako poslanik alijesama vješava ove stvari i kako čini jedinstvo umjeta jedinstvenim. ne razdranje, makar ona je bilo imao grijed, to je stvarno grijed. Vidite kako je to ružan grijed. On je blud, jedan najveći najvećih harama. I sad, zamislite, tada poslanik alijesama u njemu ne kaže gdježe dalje. A u nas neke male sitnice jedinstveno mazvana, imamo podneve ruke, ona spusti i kaže već drugačije hlanjate, neću tobom u džaviti. Ma, ko si ti, Evala, ti ne ideš u džaraviju. Allah je žaravijan i ono što viđe, ruke gore ili dole, noviše, noge širi ili, ili suzao, a to Allah da užao zato da svako sebe navadje kako mu je bolje. Jer pogledajte, ako recimo stojiš na nogama, evo gledaj sad, imate ljudi kad se rašniri koji ste vidi, njegov štavi noge ovako. Imate ljudi, kad stavim dobro, smatite to malo skrumpirije, finije, ovakvara, spane, imate, on se raširio ovako vidite, on se raširio u karatešta, iz tokih stavlja, ono da zubijete, očinete da ste sigurniji, možda malo mu se muti, gluani, dedeće, paske, dedeće, nešto, da zubijete. Ema tome, pa i svaki ima neki svoj stav. I zato Allah dao preko poslanika, ali i salam, da nije da rad se nađa i one koji su Ohaneci ono, četiri, pet prsta, malo između, oni su finoš, noge, kutno, kugliji su stavili, oj, mojte, Boga, mi ne daš imam laka, on fino, razumijete, jer on to da je toliko bolji. A što? Pa mi kad stajemo u saf, ako se tragi, lak i staješ u saf, jel da, onda ti, se znači saf? Bojni, bojni red. To je saf u Saf znači red, bojni, kada ideš u i u redu je se pojedaš. Ovdje on namazuje borba protiv šeitana i treba i visa savlađati. I šak ne stane kako misli da može najbolje da uskuće glavu. Ono li išu na skomu, to vaja rije. Znam što, izadneš položaj i onda samo gleda šta će ga među rogove. Sete, razumijete? E, ja, I sad imao ovaj, kar, meni doma na laku na koru, ne. Da se moramo širiti, jer ja nega kazretnijem, neću ne ga ostati išla. Razumijete, braće moja i <laughs> sad Ona je onako, ona je nakon, ona, je onak, ona je vidjela, da smo mi u jednom stavlju. Kada mi činimo poti da mi pod, njega sa, savladamo, kad njega savladamo, onda ćemo savladiti već neke ravnike među nama. A zato moramo njega savladiti. Kad nekog vanja, ona i da gleda od alta. Ona je redim in je ono zbida, tevčin je ono skupio, mnag je popo žene. Olaj, vidim ruk, ovakar je vidim una žene na samo luke, da. Mi, dižem od do ušiju gore, i od, da zvijete. da pogada... A što? Še je pe ravi, da tebe sređenje, znam da bi neca nevala, nego da bi i gada već druge i povijete, še je malo reflektorezno, na namaži. I zrviš, ti ona je ovako fajna, a veda tamo tako ona vede. Ona je fajna, tamo zvijedla kako ona neskona smo dok izgledaju ratu je bilo pod nas. I onda u jednoj žami, tada je bila nekada samo poslija, oni su planjali u jednom spominjem, i mene zovu da dođem u džume za džume, da održim. Ja dođem održim, a znam, ono, stariji i planjeni, na je način, način, ovi tercionalni, oni hoće malo dogačije, malo, onaj, i malo oštije, i onda, pozvali meni, hoće pitanje, ja vidim da će tu biti otprilike ta pitanja. I dođe, a, kao ne mogu, ja do Kaže, i odlavao neistrano kako ovi naši stariji panjaju, oni vežu ruke vlako, onako od tamo namo, reko, doblotu, ture, le, da vlako u Arsut i kaču i uve druge se, on sve da kažete, on sve kad čuje film. Onaj stavio se javio, ovo više ne vreš trpit, kaže, oni dođu, pa tepneze, kada se nekneze, pa nas guraju, blagava, tamo, pa, ja gledam, hajda, pitanje, sad pitanje je ko toga. Oni protiv oni, oni protiv oni. I tako, ja kažem, ja, ima, da je rekao, krat će od moja, da je rekao, vi ste mene stavili na nama. I oni sad gledaju, u mene, a ja pustim to još utjele i govorim se, pa, da ste mene razočajali? Oni opetali. Rekao, ja umislio, da reči, doktore, hajde da vidimo kako ćemo sad zajedničnim samarama, svi koji smo u džami, da prenesemo istinu. Da oni koji nisu u džami, da a ni koji su cipale, već ki nemo li tamo da ostavimo pa da dođe oni s nama u sat. Oma moja dolazeći, puno su kafane, pređanje, vrijeme, džume, na dijići, grle djevojke. Rošnjajci, našli. Sli mali. I ni koji nekakale doktore, hajmo spašalat do djevojke, jer oni grli. Hajmo nema okay, da nemam do hrana. Hajmo ispašalat, ti došli ovdje. I oni koji pa ne mislimo u safu, smijete, onaj onome, onaj onome. A što, redite sam fuori. Pa to forma, da li noge malo širije, da li više, da li ruke stavili gnižine, da više, da li više, to je vidraziloženje me dulemom, um, razumijete, to je samo tog toga što je dozuna i je drugo. Po čega da pravimo različit? Ako se čita knjigu Muhameda, Agurua, ili rešite da, da, reši, da li da, da da, Zove se knjiga, je različit islamsko jedinstvo. I on piše, tamo on je bio u Indiji, malo opišao tamo, a tamo su anefijevni, žestake, anefijevni. Kao ti mi došaočili ovdje obalci, ljudi koji su hanetije, u Indiji. Oni su hanetije, čisto krvni, ono, da mi je bilo hanetijski vezet. I ovo ovaj doma kaže, planjeo namaz tamo u Indiji imalo ono, prstomicu, prsto je te hijato. Znate nam ovo miče, a ovaj benegak planjeo, i ja pa čekao da preda se vama Čime Čim je predao se vama, ono je u prstu, ono je ovaj, okrenio, prstu. A jedan je šaletvijak palio kod njih, pa je, pa je ruke nidao gore u prve, prsa. A ovaj drugi hanetvija, kad ga udari onako namazao u prsima, odmah goreš mjesti. To piše ti. Reši mi da u svojoj govori kad pravi uzmanati te mistevi, a u stvari mjesti u džaviji zamisliti. Imaš toliko tamo onih koji napadaju sve živo što vrijedi, a ti daš i u svojoj brašu dodaraš ovih tijela. Zunijete? Hoći da kažem da mi vijevnici mi stvaramo da radimo na tome da napijemo edinstvu. Kako je, je došlo u džaniju? Čineš došlo Znači on je dobar. Šta kažem ja li sam vam? Uvrijeti srce jedno od je onaj gore nego slušiti Jer keaba je od kamena. A čovjek je Allaho objećuje u poslom ima srce. I nemoj ga vijeđa, nemoj ga ponižava, nemoj ga smakati nikrom ničinim. Jer ti da bi bio neko i nešto, ili da bi bio ništa ti se moraš tegati. Jer problem je teško te onaj, e, pozicije budućni funkcije, da budeš niko više. A kod nas svi hoće da budu iznad I ako ti klanjaš, hoćeš da bolje klanjaš od onog drugog. Hoćeš ti da bude bolje od onoga. A nije to stvari bogu boja, Nego to je samo prikazivanje veđu ljudima, ti nešto. Bolje klanjaš i da bako klanjaš, da nakon klanjaš. E sad ovdje, izbrižući ovo za kraj jednu, a do otru jednu iz posle koja se kažu desela. Sarebu, kaže, bio jedan stari dedo, ono fino, brada lijepo konaše vrata ovdje i kaže on je bio onako dedo, skroman, djevni, dobar, fin, pobožan dželjek i on je smatilo da treba samo vladu da se planje iza, nikom drugom. I to je bilo u vrijeme osnanske interije dok je Turska ovladala i postavljeno i I onda je došlo neki reziji u Sarebu i svi su čuli dolazi neki vezi neka velika bala, hajmo sada da vidimo, dolazi tu muštije kad je, svi tamo sabiruju, dolazi nije kala vezi iz Turske imperije. Svi se tamo, tamo djedu, i tako i onaj dedovi sam na ovdje ne, u tu, tamo veliku prostoriju, u neku veliku džami, on je ušao u luk taj sjel, svi su sve sve, turski i okolo se poredali, kada je vezi ime vrata se pojavio, Sad ide guf, ide svih uvredni noge normalno. Jer veli je velika funkcija odlada žuljana i veli, ona je i prema velikim za uvijek naravno je ustala na noge tako je to bilo I svi su ostali njih poštenjaci da ga se i da se s njim lukuju. Kako vruša ona blaga, svi skoče pred njim. A onaj dedo s ovom bilom blavom, ovako ko ovaj da što ovaj ne viđe. I sad trezir konta, aha. Svi imamo sjedi, veća funkcija od njegovine. I prvo djedo, koji to počite u džaviji, gdje je sad ono djedo, gdje je sad ono I sam mislio neka funkcija, jer onda i djedo, desnom stranu, dalje, i sad ono je ono druge, sve. Sad ono djedo i s jednom, a ono djedo je bolji. Normalno djedo funkcija, onda je... E, kad pogati djedo, šta si ti ko bila u funkciji, šta si? Kale njemu djedo, ja sam, niko Ja sam nikoli ništa. Teh bu da uspavljim ovu nikoli, pošta ne ustaj spela vam kar. Kar njimu, diod ma uspni. ja sam vezirat. Ahaa. Ašta moraš više bitno onda iza toga. Kaš mogu suta. Ahaa. Ašta moraš iza. Kar ni Eto, ja sam da ništa. Oživje, ja sam mora do ništa, nevrš. Nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, nevrš, A to je doma kabora do ono črvi do ribaja koji će su doje jezdi. Svi će ovo ide ulaći. Prvo tome, Imate one telovrante, on se udirže, on ide, on avione, nema šta njema. On pokravi jednog dana, jednice leci koji je vidioći, jednog dana kako ništa. Tako kako je jedne prilike, jednog je ono malo po neki namisni. I isto kod njega naišao i ovaj, u mištu kam po sobom i drugim I ovaj se najlju ti drzde, a ovaj kaže pogledaj, ono šta se je napio, šta se je napio, kada to namjesti, šta se je napio, ništa ti nisi vredniji od drugi. Ti si, kaže, samo jedna obišna treća za izmet Ono što pojedeš, preradiš, izbaziš, kasnije u onaj, jel tako, toalet. Šta si ti drugo? Ti si samo obišna vreća za pravnjenje izneta, eftas. Mišu, i kao bi upravs. <laughs> Jer čovjek misli da ja nešto, baš baš, baš na kaiš baš. Razumite, pa zato hoću da kažem da potvrđajte. Što je kođer, bilo, ko je toje, ko je bilo, ko je taće, da ćemo Niko nema pravo da drugog namoložava da smaže sve veće od drugih. Jer mi smo svi predalani jedni. I zato hoću da kažem, pa sve, ajedino moramo jedino postići Božju jasno. Kao što mi svi Božju jasno, onda tebi gore neće smeta, A on otici smeta ne Anci nisimo pobojati da bojati. Emoj mi kluvi pobornjata. Emoj. Ker pojde će vam vrti omena. Znači, pešno da boj. Mene se je to dole na moro. I kaži jedna kuk. Dio, vladije će sada on mlad, drago, fin, trago lese. A ono glubi pobornjata. Pa se pogorio. Pa neko mu nešto reći. Njena kreteta. Njena. Njena pa malato. A mlad, drago. Mlad, drago. Mlad, drago. I ono je to vidi. I na iđe korenega snurdio, uzio svoju biću, omen i vidje mu kad ne slušaju mladiću. Kad ideš, idi. Kad jedeš, jedno. Kad govoriš, neće čuju. A kad udariš, ne bolim. Pa da oni i niče bolići. Isto mi su mladić vrma, kad nije vaš. Više nije pogrne. Zato da To je za čovjek koji se Allah boji i ko je svako drago? Čim vidi čovjeka da mu je drago? Milo koga, navolim Hrviti je dragi, to je ja Allah'u robu. A vidi što je ja mi održaniji. Moji bova da ga voliš kod najgrađenijeg jer on je tvoj najgrađeniji. Čivo pada Allah na svijetu, e to, to, to može da bude neka vrsta neonizma i poezinog elementa koji skukne naše jednosti, ta bogobojasnost. Pa eto, Allah za šarmoj učinio imali no, prilike malo, da se družimo, ne znam, koliko je malo vremena, I ovdje, ovdje trebao stići i drugi žemat, ja bi ovim, Završio radom jeste druži makar ovo kratko vrijeme pa molim Allah da mi neku drugu priliku imaću prilike da da se družimo jer na je dato da budemo zajedno nije bitno je da jedno drugo na usput nego mi zajedno Allah spustiti svoj milicit I ono što znaš, onda ga primiriš i to ti bude bolje. Nekon naučiš što ti no lekcija od nekog debila koji će ti govoriti o nekim stvarima koje ne znaju veze sa vama vjerom. Rozumijem? Jer ovdje je to naša uvezanost, naše minstvo koje mi imamo. I zato se truta, vama na svako dobro da u svom pradu se zavljenaš što je različna da vidiš u njemu neku ljepotu. Vidite, jedna ja u Bosni rada rata. Oni došli ovako, oni onako, pa onda protiv oni stariji, tariji, protiv nađiju. A tamo naš dođe kaže da hažu, radost, a ja ste nađu kaže svi fanjaju rado pa tako nam moni, teko čavljati, lijepo, a nije po vidimo oni to kočava dišuje po a oni tu nije nije a da rušiš radnika ima nego naših branio uno samo neko porodi komo oni idu druge malo oni to je sve tamo da vidite ko je bio nađu vidite pa nije nema kakvog mileta nema kakvi radnika nema a vjerujte niti ni presteta pričate imate simpatsa to naj malo drugačije to Nemoj, pa irne lavora, njega smatraje, koliko lavora, vidi će onda kako Allah omili vjeru pod ljudi, nekako mi ga spolio, da, da čuvamo jedin isto, da ne gledamo na te stvari, jer Allah je dao, vidite, onako, da imaš neku, koji je grupu? Enzarija, Urađira, Narzija, ali to su samo oni mali pod grupe, to ti isto kao onaj koji određuje da igra betka, onaj na malu bude svi. I oni koji su bošnjaci, oni su albanci i makedonci i romi i amerikanci i svi da igraju istav tim, a to je lahom tim. I onaj tim koji igra u lahom timu i igra u reprezentaciji, ono pobijeduje. A hoćeš ti da pobiješ joj neće. To ćeš ti na i blizu reprezentaciju koji ne onaj koji je lago igra, ne morao još biti na ovom igraču, znači ti biti Messi, svakom odmah sam zvijet. ne morao biti Messi i makar odtudu Messi. Но месяцами это, но можно дорешать эту мою писарь. Тоже за дата. А ты говорил одно слово. Это момент, когда она наградила вас. Довосайсталенко. Что ты им даёшь? Maša eva lijepa one, posjeta i ne poslala nagrade da potloži od nas sve musibete i sva moguće sušenja, da sačuva, sačuva naše, jer tako najljivije da našim parlamentarjama se smiluje, da naše bolest ne izvijeći, da sačuva nas, našu omladu, da se druživima vlazi, da ostanemo, živimo kao muslimariju, umremo kao muslimariju, isto da budemo u džemljatu zajedno sa poslanikama, velikim čestima, vas hrma i dobijem finim ljudima na ovom svijetu. Kao bihaza, vas ta ti nula, evi velikum, vas slova, babala, sjebna, majmenim, babali, i osadni žbini, na kraju molimo vladan nagradi, sve koji se ovdje koji ste me učili da se malo družimo, da i mi malo profita dobijemo od naše posjete, u smislu celaba, da i pa na neki način osvježite svoja srca i da svi zajedno dobijaju. I onaj koji bogovi dobije, onaj koji sluša, dobijali te nije ovdje. Allah ne gradio onoga samo koji govore, onoga koju predstavlja, onoga koju uči. Nego da sve one koji prisutuju. Razumijete? I to je Allahova milost. A nije samo dobija ona i ona je ogradio, a on dobio, a mi ništa E to je ono kad doleđe u džamiju, svi dobijali. Ti uputiš čovjeka, on ima namaz, ništa mu se ne gubi. Njegov namaz I za njegov nama zapravo se ga putijo. A ništa ono ne gubi u tebi stvari, ništa, ovo ono kod nas nije. Dateš neni 500 eura, a imaš hiljev, ti imaš samo onda 500 eura. Ne. a vidiš gada vanje nije. Ti uputiš nene, imaš nabrhu koju ija, a tem se ništa ona ne odbija. Meni se ništa ne odbija, a imaš nani koji ija. Ne. Ne. to je vano na temat, to ne mi je pojima, da tranički danstvo toga nema. Eto, molimo da ne da u da su